ndania ya Africa TV tunakuletea historia ya bendera ya Zanzibar kuanzia kabla ya uhuru na baada ya uhuru langu jina Astrid uh, Samuel tutakoma nami, mwanzo hadi tamati mtazamaji karibu ute sote Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilipata bendera yake tangu Januari 45. inaunganisha bendera ya Tanzania na ile ya Jamhuri ya Watu wa Zanzibar ya mwaka 1994 iliyotumika katika mapinduzi ya Januari na muungano wa Zanzibar na Tanganyika leo sina sukari ni tisa nane. historia ya bendera ya zanzibar zanzibar ilikuwa na bendera yake tangu mwaka kwa sultani wa oman kutoka maskati kuja zanzibar bendera nyekundu ilikuwa sawa na ile ya sharifu wa maka. sultani wa zanzibar alikuwa na bendera yake ya kale iliyotumika yenye rangi nyekundu sawa na ile ya oman wakati ule Kiasili ni bendera ya sharifu wa maka. baada ya kupata uhuru mwaka tatu. hadi januari mwaka 1964 Sultani aliongeza alama ya karao katika bendera yake ambayo ilianza kutumika Januari mwaka 99, Bendera ya Zanzibar ya mwaka 1964 baada ya mapinduzi hadi muungano wa Tanganyika ilikuwa ya kijiani, nye usi na rangi ya kijani, nyeusi na bluu Bendera mpya ya Zanzibar kuanzia January 2005 iliongezwa kipande cha bendera ya Tanzania juu upande wa kushoto ambayo ndio bendera inayotumika hadi sasa na hiyo ndio historia ya bendera ya Zanzibar kabla ya uhuru na baada ya uhuru. Historia hii militokapo na Elsa TV na kusimuliwa kwako nami astrida Samue.